Några vårdikter från Skåne Regnet tvättar bort vintern från markerna Skrivet 2004 Regnet tvättar bort vintern från markerna Det är mitt i mars och vårlängtan växer i fantasin ser jag snöfläckarna under träden som drivor av vitsippor, men bokarna står kala och väntar tålmodigt. Jag har kört i regnväder från Småländska höglandet. När jag närmar mig Hallandsåsen ändras både vädret och landskapet. Blå himmel över öppna fält. Tio vita svanar dansar ballett på en åker. En slalombacke och andra fält av snö lyser vita. Men luften är full av luften. Sjunger om våren. Med lätt hjärta närmar jag mig på Åsta. Guds hus skrivet 2004. Längs stranden närmar jag mig staden, för mig är den okänd. Jag kom till huset vid stranden utanför stan igår. Jag dras till kyrkan med dess torn tydligt synligt. Guds hus skiljer sig från alla andra så kommer jag till staden går upp längs pittoreska gränder förbi människornas hus på marken lyser krokus snödröp. jag går och söker men ser det inte en äldre man på en gammal cykel svarar på min fråga och jag skyndar vidare där till sist, vid det gamla torget, väntar Guds hus på mig. Jag går in genom den tunga porten som står på glänt. Ett ensamt ljus brinner i ett av koren. Ingen annan människa. Bara du och jag, Gud. Pianot där framme står öppet. Jag sätter mig och spelar och sjunger, sjung lovsång alla länder, Herren är min starkhet och min lovsång, Gud du är min Gud. Tack för att du lyssnar, jag lämnar ditt hus, går ut bland människohusen, men du finns alltid omkring mig. Du omsluter mig på alla sidor och håller mig i din hand. Under dikten finns lite fotnoter från Båstad och den här kyrkan. Maria kyrka i Båstad, båtstad, båtstaden byggdes av kung Christian den första år 1450 i samband med att han byggde hamnen. 1460 stod den första kyrkobyggnaden klar och 1500 var tornet färdigbyggt. Vårdag på Bjärehalvön skrivet 2004 17 mars Sol från klar himmel Norvikens camping har redan fått de första säsongsuppställda husvagnarna. Några skarvar står på stenarna ute i vattnet. I Kattviks hamn är det än så länge bara ett par fiskebåtar men vänta bara. Där landsvägen korsar Skåneleden får jag ett infall ställer ifrån med bilen. Vandrar leden vidare över Knösen 154 meter över havet. Längs med blånande havet och klippformationerna vid hovshallar. Fåglarnas skrik över havet når mig. Här bodde människor för flera tusen år sedan. Bronsåldersfolket i varmt klimat. En timmes vandring och världshuset och bilarna syns. Lunchen har just öppnat. Jag njuter av skånsk värdshusmat och utsikt mot havet. Sen går jag längs landsvägen tillbaka till bilen med jackan över armen. 40 minuter förbi nyplöjda fält, backar och hus och vinterkal bokskog. På en åker står åtta jutar. Vi tittar där på varandra, väntar ut varandra. Jag tappar tålamodet först och går. Står de fortfarande kvar och tittar åt mitt håll? Maskros glädje Skrivet 1995 20 års halvhjärtat hav I andras ögon helhjärtad vanvård. Fem förvildade trädgårdar på mitt samvete. Skönt att den villan är över. Nu bor jag i lägenhet i trygg förskansning på tredje plan. Utmärkt plan. Ohemmat gläds jag på nytt över tusentals glada solar där ute, större och mer lysande än Tussilago. Inte lika välkomna, men lika mycket bud om våren, om obändig livskraft och livets seger. Magnolia från 1995 Magnolierna håller mig fången Inte bara i maj då de härskar, behärskar mig Med mäktiga kronblad och förförande doft Inte bara på våren då jag upptäcker den i ännu en trädgård lockande men svårnådd sig själv nog sydländskt varm i nordisk svalka och så resten av året står den där stark bidande sin tid får mig att tänka där är den snart kommer den igen och jag minns doften och jag minns det mäktiga kronbladen Magnolia, du vinner jag ger mig på nåd och onåd Dagen sommaren kom skrivet 1995 Idag kom sommaren till Lund överföll oss alla som i trans kom kaffekorgarna fram och skjortsen och utemöblerna under dagen växte man knopparna ut ett par centimeter de gamla damerna med vinterkappa och pälskrage såg lite vilsna ut som om det kommit direkt Genom en bakdörr från ett fjärran vinterland. Idag kom sommaren överfallande, överraskande välkommen.